de akkor mit kívül, hogy neked összetendő, vagy a kedszik ellenek, vagy már, vagy már tekint, mit te? Igen, hogy összetérő van szó, ami négy tényleg. Ezt érzünk a termék, az ár, aztán a fértékesítés program, úgy írom, és a fértékesítési hely. Tehát a termékhez szűzheted, bizonyos feltételeket, összetétel, választék, széleség, a kárt, Termés olyan szempontokat, <tört> amivel jobban jobb a Ez egy külön szakma, a 1. meg a 1. szakész, a szakma. A Az árból, Hogyan kívánok megjelenni a piacon? Milyen ára? Ez egyes tulajdonosokra a és adott esetben nekem tudomásul kell, venni azt, hogy a piacról elfogadó, tehát majd ár vagyok. a valami Akkor kénytelen vagyok alkalmazkodni. a vagyok a vagy a piacról, az áron keresztül tudok őszer higgyeszerűen lenni, mert alacsonyabb árral jelenek meg, mert olyan termények, mint átékeneket, olyan szolgókkel tudok hogy ne tudok győzni ezt által a konkurenciát. tehát az áron keresztül megkámadom a versenytársaimat. Pra, igen, mivel? Hadd, mivel? A protégei ő vele, hajt ő enged is megkámadhat a konkurensz. Ő tökesszi a választ. Mi az én magatartásom, mi a válaszom? gondokszal igyeccel körülményben, hajtasztunk, is a lényegét, és azok esetben kérem, hogy az állnál elég érdekes dolgokat mered elmondani, Így mennyi minden összekevők érde a kalabba, ezzel a fogadva, hogy ezzel a kárgyában, ezzel a vilában kívánunk így a vilatot, ezzel kívánom legyőtti a konkluérciát, vagy én számadok, vagy engem és tulajdonképpen minden esetben ki kell dolgozni a támadás lehetőségeihez. De kell rá, a veszélyre, más előbb mi van akkor engem számadnak, hogy hogyan gyezelen le. Várják, hogy kapva azt, hogy olyan, hogy milyen pozitően lenne a vállalkozik. Énként ez egy a párzikra első fogalma ebbe a vatatóriában beletartozik, a bezővel való kapcsolat, a személyes kapcsolat, kialakítása tulajdonképpen, a reklám, a tívja, fűtákirdetés. Mind-mind ebbe beletartozik. Ez az értékesítés hely, tulajdonképpen, hogy hogyan kívánom a termékeimet értékesíteni, milyen kereskedelmi akar, milyen kereskedelmi láncon, kis keresztedelm vagy keresztedelem, továbbadom, van esetleg nekem van egy üzlethálózatom. Ezeket mind nagyobb alaposan meg kell tervezni lényegében a marketing hatnába. Tehát a marketing elségzelészet, a marketing stratégia védrahajtására, hogyan befolyásolom a piacot, mind darab. Jelmixhez, árhoz, fiziközési programhoz és fiziközési helyhez kapcsolódó felsőbajban. Mindenkit mondok, a marketing útmeg, a rüggetlen mit kéne keresni, ezeket a gondolatokat. Tehát miről van szó? Van egy stratégiai elképzelése, és az a marketing elemekkel rionizálom, hajtódé a fiatalokat. Mondtam, hogy a marketingnek fogok egy definició tudó mondani. A margeting a habbitelék civilizál A ahol az összör szakszás fejelvezett hogy szavakkal hogy Mi a margeting? Fuziulás a habbitelék. Akár csak az kor. Egyre alatt! Tisztették ezt versenyt bele civilizált adviterék formája, olyan a legtöbb tatá szavarcsal, teki születemre rágyalátra gondolni. Teki születemre arra gondolni, amit mondtam a kapitérésre, hogy semmiért kapcsolat a vezőbe, a reklámmal. hogyan tudom jó értelente manipulálni az a vezőnek a szokásait? Kérem, a volna reklámos reklámok elvajon gyilat, de volnek én. Hát kencerveverte, kérem szépen az reklámsak emberet, hogy tudom. Kencerveverte a közé. A Magyumán kettő kapat, hogy nekülhetett, hogy éppen a, a legjobb a reklámik. És így föltaladtak róznak a reklámja, Antal hogy ott a nagymamak, mert a nagy taposra, úgyveve, reszelt, hogy mondja, hogy a ütveve szolvatszak. Nagyon dugat, hogy nekülhetett, hogy ez a gyeret, hogy aki szoború dolgozik. De ezt a dolgokból vagyok. És de nekik egy tragikus következménye volt. Szolgó, szóval, akkor rengeteg ember kicsak nélkül tudja vagy Miért? Mert a magyar domina igyeketve a termeléket, 60 százalékkal a termeléket, erre a reklámra, hogy na nem mondja, hogy ezt a domóképp. akkor körülbelül az hogy jó, hát ez a... több a De miért nem a válaszolt erre a reklám figyívásnak? Tehát a reklám eszközége leszű támaszta meg, azon a helysország vagy a homocég a magyar ibotrótól Miért a válaszolt? Nem tudta földelni a kesztyűt, de nem volt pénze ellen reklámra kérdezni. És ez azért mondom, hogy valaki volt, forgat, hogy különösen megkérdezte meg a reklámot, hogy mi a vélemény erről a reklámról, a komoly reklámról, azt hiszi, ez egyzisztenciális a vélemény. Ropsz az egyszerű a dolog. Eszközök, de stratégia. Nem adott a kezébe megfelelő pénzt és <tett ten pár> right. az az a tanakkal legyőzze a a terméknél, az volt, mert a kommunikában nem volt, kellett volna csinálni. Egy. ez a dolog el, the Annyira benne a hogy hogy a van, van a hogy az a néni, aki kenyeret vesz az ütletbe, mert úgy néz a cömére, megveszi az óvókot, óvókot, mert tudja, hogy mikudoni törzséget hogy rakarít, az, az ott oda valami nagy elég Manipulálva vannak döntéken. Ez ő tudja. Ő fiába mondanak, most már neki minden, ezzel a pár hónapot reklamak járattad, köszörd ez a fél a fiat. Töntető. Nagyon kemény dolgok vannak, ez egy nagyon tudatos, nagyon kitolgozott részleteimben, nagyon kitolgozott reklámhagyárat volt ez a dolgó. Az más kérdéken voltak benne tisztességtelen ellenek, hogy a állt, De ez a norma, akik egy nagyon tudatos stratégiája van. Reklám szakenderek előtt a megtervezett stratégiája, ez a reklám amely tart. És nyilván az fog tartani, amit a tervezett szintet elérhető. Na, most már nekünk megvan a baktus, való valami ugye? Nem lehet már hallani. Mi tudjuk, hogy azért elérték a szélszegény szemet? Ami lehetett hogy kifejtett szemet. Szóval a ritainknak azok a fogalmak, hogy a szélszegény Tehát így képzelhetjük a másfél szélszegény ezt eszköz a rendelkezésre, amíg el döntéshoztak, befolyásolható a miat, hogy természetesen igaz az, amit befejezést írtam, hogy a, a piaci igényekre, kívánatokat vett számítani. A a piaci igények tűzményébe csináljuk. A nyugati vállalkozók vagy a nyugati betegkeszők, akik Magyarországon élnek, azt mondják, hogy megköszése értünk, hogy mi van, és előbb legjárják a kecserések emléket, aztán rohantálnak el az út. gazdaságban pont hoz, fordítva van? Mire, mire van a piacnak szükségem, miért hallandó a velük üteszik, ezt egy aparatusra vizsgálni szeredésre majd, hogy a tűzsor vizsgálni, hogy az információ gyűjtét, amelyeket a ügyleti megjelenik. De lekező, de kiába, de adott, és ha ezek kisztokában vagyok, akkor dönthetek arra van hogy a termelésemet a vegyő értékség kifélek tűzvégében, hogy valósítom meg. Mert ezen a tengelyen, hangsúlyozom az analízikben, nem azzal, hogy amit megtermeltem, amit megtermeltem, piacra dobtam, és realizáltam, értékesítettem, mert csak abból van bevétel. Ha a tár van, akkor szegetti a felszín. Tehát, realizált értéket is a a röviden ennyi hogy a bárkepidről, mert nem érkezik meg a, a civilizált hazíteni hogy ne fejetsem a gondolkodtuk a babakkal érni, egyelvezetet lehet, lehet, lehet. Na, hogy elég nagyon kemény felkészülésnek tűnök. És akkor még valamit el szeretnék mondani erről a flája piacgazdaságról, meg a üzleti tervről, meg a menedzseri döntésről. Ki érti a fegyelmet? Tudni, hogy mi a gondolkodás, hogy ott van egy eltűn fegyelmet? Köszönöm Kicsi szépen. Kicsit filozófiáljunk a, a piacgazdaság gazdaság az ember. Mert érdemes feladatom a fiának. Ebben a kívüljét elégítjük <gül> ki a tudom, és azok esetben emberi döntéssel <kül> múlja a siker. Jön a firanygazatának nagykorú emberekre van nagyfő emberekre van szükség, három személyek, személyek, élet legyen, hogy a a hogy a legyen. A vagy szógy legyen. most mondom a reglíme, mi jelent az, azt jelenti, hogy a jelent, tisztában van a saját maga céljával, az emberi céljával, tud dönteni a döntési szituációban, hogy mi szóval, történik, döntéseihez vállalja a felelősséget, hogy ha vezető, akkor a vezetés úgy értelmezik, hogy a köz, a közjó, a társadalmat szolgálja. Hát a vezető nem a hogy engem szolgálja, a vezetés a hogy ki szolgálód a társadalmat. És a felelősség képzésére majd képzélni. De ezt valahogy elhatszol felműködési hogy a helyre -e érdeklő, hogy a labja, -e -e a a A labda volt nem olajtom, hogy a témát, ezek ez az, az érvajt fogja a de ha volt, akkor természetesen én is téteni ficsiós, vagyok a Tikernek a veledményeket. a lehetőségeket. De nem érték ezeket hibáztunk. Nem tudásul, amit a piacra beszélgetem túlját, annak a független úgy a példáját, ez nagyon kicsit kíváncsi az a kéremtésemmel, ez is adott a szöntésén. Milyen szempontok motiválják kéremtése? Ez a vezetők össze. A mai rázióból még elég állapoltam, amikor hallgattam, szóval én ott a kéremtésebb. Egyébként a kibónnak mert a hogy az egy Tehát a szabad így mondani, vizsgálja finom a magasági esetleg tölmelük, hogy a PTT-ban ütködő tevékeny A Sajnos ez szere szartozott a hogy ez egy amit úgy hogy és akkor volt el is kikívánkodik előle, mert a szakmai anyagban benne van, hogy kérleképpen az NLP, a munkavállaló észorajdonosik és nivazizációt program, nagyoknak a magyar vállalatoknak az értékesítése magyaroknak, akiket nem spontán privatizáltak, és nem vette meg a nyugazi efektet. Magyarán aki a kutyának veszett. Mivel minden szerint az NLP-ben egy olyan kigyűzített bomba, és nagyobb tették úgy járta benne. Jói fiatú a homba, mert a privatizációhoz majd látszik előzletük el, de energiére nagyon vagyok ne tudjálni, mert tulajdonképpen olyan céget kell megvenni, ami nem biztos, hogy a Nem biztos, hogy olyan terményket tud alláállítani, amit a vegyő negyek a fiatú hogy akkor tületikére a reggisztent, hogy a hüttel, hogy a NRT-skel, a hüttel, a hüttel, a a kamatokat, hogy gyereztégetünk rá, ez egy időnöket szöngben, ez egy egy konkrét vállalatnál a helyzet, de körülbelül az NRT-bér az, hogy meg mondtam, is mondtam, alias pontán nem kell el, és nem vásáltálokan a hüttelközére. Végeszel mondom, ami megmaradt, nyilván mondva a kedvétű üresen áll. Nagyon veszélyes. Kérdezzék, ez volt tulajdonképpen az a bevezető, amit szerettem volna elmondani, mert el a lényeg fők hogy egyáltalán olyan stádiumban kezdjenek, hogy jóképpen megjönnek, és elkezdtek üzleti tervet csinálni. Enélkül nem lehet megcsinálni. Azért voltam kénytelen ezeket elmondani, mert az üzleti készítése során jobb a sor, <gül> terkezeti konstrukció, mind Tehát nem én elébetéltem volt, hanem előkészítettem az üzleti tervet, és ezeket a szempontokat már csak hivatkozási ellenekkel fogom igényi, amit akkor a stratégiánál elmondtam, amit akkor az átvilágításnál elmondtam, amit a marketingnél elmondtam. Hát <gül> első hogy tudom, a szívesékért készító. egy sorvezetőt nem akarom egy továbbvezeték. Azt a hogy a üzletített készítéséhez, és milyen szempontokat kívánunk ezt a vizsgát. Mindenszülnek arra szeretnék felelni, hogy négy szükséget az üzleti szervezeték. Kívatokan egy igazgazdaságban a vállalkozónak, a saját magának, a saját magasámára meg kell tervezni azt a programot ami szerint a piacon belékeiket is nyúlva. Hát így hozza a piacon, de nem az államterevezőnek nem közfondú utazikátsal kapott, de az utazikátsa tervezet az ökonomia volt, hanem nekem kell megcsinálni. És ha a konkurent figyeltet pedig jobb tervezet kínálni, mert ő döntölted, felképültebb, több munkát ünvesszát bele, meg abszolút mondjuk az információt rendszerítésében, akkor ő lett a, a nyerőkület. És mozoló keveset egy, lát vagy a labdarúgán, hát ott van, ahol... Hát nem tud Hmm. Egyáltalán hagyja a mondanukától lehet beszélni a szerelet alakítés, hogy kik azok, nem ki az, kik azok, aki szállnál a fontos mondani való tartalmaz az üzleti terve. Látják, hogy elmondani valós, hogy mondani való. Adott esetben a partnerral, azért kell mondom ki, az, hát csak az üzleti terven keresztül kell kommunikálni, beszélni. Tehát minden gondolatomat, döntésele, indoklása le kell írni az üzleti tervbe. Aztán kérem szépen, felelek arra kérdezni, hogy milyen három területről származanak az üzleti információk, könyvetlenül lényeges, szempont a hármas szárny, és nem az, hogy három egyenléget, mondtam, hogy a húszondal, hogy mindjárt elmondom, hogy azért, hogy azért, aztán kérem szépen, közlöm a hogy én ilyen elvárások vannak egy üzleti tervez kapcsolatban. Mi az a négy, ami bele legyen az üzleti Ületitelve feltétele. Hát tudja azt, hogy a Fiat Gazdaság ügyének életé. Aki a Fiatgazdaság közekében üzleték <tos> Magyarország, hogy <tos> készülem egy üzleti tervet, hát az tudja, hogy milyen elvárások vannak egy üzleti tervezve. Üzleti járták <tos> a üzleti tervet szóval, hogy félrejét és legyen. De nem a magyar állat. Én hogy éppen ez nincs ilyen légítás. Akkor az az esemény is tudom betövetni, amire így rejjez igaz, hogy nekem az üzleti tervet, nagyon a nem úgy, hogy ez ott, nem úgy, hogy ezért kívánokat kombat, hogy javaslom, hogy uram, hogy még egyszer az üzleti terve, gondolj át, még egyszer, amit rejjez esetnek, javaslom, hogy egy-két szempontot úgy jól tehet. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ő üzleti terve volt, használhatatlan tehetek átjólkozni. hogy mondják és aztán közül egyéb rendben, bankóban, a fiapúzban, hogy, hogy a üzleti tervázatta hogy hogy hogyan vélek ki, és mintha felelek arra a kérdéseket, hogy hogyan csodálat kell felvasználni ezt az üzleti tervet, és milyen ellenőrzéki pontok vannak benne küldünk, hanem tudott, hogy mikor kell a tervet fakilni. Hát kérem szépen. Akkor felasoljuk felkészülban arra a képzeletre, hogy. Kinek kell ez a üzleti terv? Kinek kell ez a program, amit üzleti tervnek nevezünk, kinek kell az a program, amelyben a vállalkozás jövő képkét fogalmaz ez a lényeg az üzleti tervnek. És ebben az üzleti tervben valaminek el kell rejtelenni, egy tudatos, stratégiai gondolkodásnak, egy tudatos, stratégiai gondolkodás irányítja az üzleti terv Készítőjének, szerkesztőjének a kezét, majd talán mindig kell menni ezen a lépcsőföldön. Nem lehet kihagyni valamit, mondjuk a stratégiát. Vagy a szervezetrendszer fejlesztését az adott kedvencnek az az üzleti elv. Nem lehet kihagyni. Éppen a szabályok után végig kell menni, hogy ideérjek, hogy beléphessek kap a szakibarban állva, hogy az üzleti elv. A szekélyhagylat, az olvasó munkáját megszerettem volna könyvben. Kérdezzétek, rengeteg kérdés van ezzel az üzleti Zöldbefűvel van általában a gyerek. válaszolni kell. Most jön a kellemetlen munka, <síthat> mindenki válaszolni. De általában van, a gyerekek, a hogy a gyerekek, a a gyerekek, a gyerekek, a gyerekek, a gyerekek, a gyerekek, a a nem a Nem a gyerekek, a gyerekek, a gyerekek, a gyerekek, a gyerekek, a a a de gondolszom el azon, hogy a gondolóban az ötlete elképzelése reális és megvalózíthatjuk. Tehát tulajdonképpen ezek a kérdészet a szó szolgató szóval értelemben vezetik az üzleti kertséti a kevét, és a kapsi sártiában az, van kérem szépen, a követben is, hogy négyes közbe gerül Már a kérdés százunknál az erőt, hogy elképzelésem az adott fél ami számomra rendelkezésre áll, ami elérhető, nem megvalósítható, tehát abban a vállalkozásban le fogunk felfedni. Jobb, ha a szervezés trábílában előttük, nem megyek be egy vállalkodásra rendeszek, mert felelkegessen titeleket, nem tervelem meg egzisztenciális problémáikat, mert esetleg a kétközi tudart még keményebben érinti a saját létevet, vagy a családom létevet. Nem akarom tudartba vírni saját magam életésnek a családomra. Ezért jó, ha előtt kiderül, hogy rossz a feladni. Nem megvalósíthatják a Miért? Milyen ezért. Ezt az Tehát hisz Elsősorban. Üzleti ez a másik oldal, ez a másik oldal, vagy a húgja hogy a mié, az a feladék, hogy a most már nem kell, érve, akkor akarok a erre, erre, vagyunk. Kik azok, akik számára erre, az információ? Hát ezért nekem kell, saját magadnak segíti a vállalkozót kezdvekügyőt a kérjainak és kegébe újra megvatározásában, a küldesített tájékoztatás segítséget a vállalkozóan, és a tervészet vállalkozás mennyire életékes a piacok. Tehát mint csak a tervezési tárgyúrban vagyunk, már a tervezési tárgyúrban azaz a feldolgozása ellenére tovább rengeteg tapasztalatot szerethetek a, a vállalkozóra, hogy Mennyire ezt ilyen képesek a válaszolás azon a piaci területen, amely a tevékenysket jav. Leghetem, mivel az üzleti tervek van egy koncepcióval, nem adívva benne, egyik a tervezési tevékenyszóra. Magyar irányítja a tervezést, tulajdonképpen ez a szempontrendszer, amit elmondtam a felvezetőben, hogy én igen létkészeket kell megcsinálni, ahhoz a üzleti felkészet utanak, tulajdonképpen a tervezés menetét már meghatározott. Menetét azt hisz a azt meneték aztároztak, hogy van a tisztokat, a tisztokat, a tisztokat az információk, akik szokasztottunk a pállapotterületre, és segítem arra, hogy megmondtam, hogy mi az a négy szempont, ami a felkészet állatok meg kell adni. A tervezői tevékenységnek segítene mondja, hogy azok egy félterre értelmezhető dobszákat, hogy úgy néztek ki a üzleti kertek a felépítéket, ezek a fejetetek legyenek az üzleti kertek, Télszegül ezek a fejedetek, nem vannak az üzleti terben és a harmadik francia bekerdés a legrényegesre kérem. Finanszírozási korlátok megtertésére, üzleti kérem, hogy itt magyarának azt jelenti, hogy ténylegvédezzel kívánok próbálni, mert adjál nekem kéteket. Kölcsöld kérem, alapvető feltétel, a hiszelmeti, alapvető feltételek, legyen üzleti kérem. Hát tényleg tényleg kérem, kérem, kérem, kérem, a tulajdonképpen a bazony bankrendszer átalakuló például van. Átalakulás tárgyiulásban van a bankrendszer. Emlékeztetek korábban, hogy az alapvető probléma volt, hogy a fiatgazdaság korábbi struktúrája két volt szedre. Össze volt törve. Úgy, hogy is a jövőben ezután? De amikor a rendszer más jelentetésű volt a piacgazdaság, ha most nem is írt írányi építenek alkotni, akkor nem van a nap, hogy a szociális piacgazdaságot, hát a piacgazdaság struktúráját írták el alapvetően. Most a legnagyobb probléma, az egyik legnagyobb probléma, ugye rendőrködő valóta alapáltat, tudom, hogy ennyire jó a probléma, hogy a magyar bankrendszer, hát egy nem piacokban. Ezt úgy fogalmatták egyműködni hogy a termutatikátos rendszer, ezt már mondtattam, hogy direkt, nem foglalkoztam gazdasági, a totalitika rendszer mondták, tehát a termutatikátos gazdaságtervezési modell, a termutatikátos gazdasági rendszer utolsó ők könyvülete még a magyar bankrendszer. Nagyon Ott még, zibomban mondom, egyéb -egy erővonalat, egyéb -egy kapcsolatok, esetleg a múltban gyökerető kapcsolatok. Ő Hát még Róminán. De megjelentek már olyan bankok 90, szópen, amelyek rájöttek arra, hogy bankszakmában is van tulajdonképpen már keszélytelékenység, és futnak a klientket után, mert a bankokban varhatott pénz van. És a bankár nem szereti, ha neki varhatott pénz van, ott a trezorban, azt szeretném, hogyha az állatokon állnak. És figyelni kérem, az oroszlán Magyarországon most ki olyan van, a amely szalad a kliens után. Jó lenne, klienset fogjuk, de ne kívhatjuk. Na most hogy én kívhatjuk, és azért itt a húzás a küzdelékeny. Egy pénzügyi egy bankár, csak az, az üzleti terven keresztül tudok meggyőzni. Azért a életében, hogy az első oldalán, hogy a külvadó az első ugye a külvadó az első hogy, ügyetek, hogy, ügyetek, hogy, elmenni, hogy életek, mert a külvadó kormányról az első benyomásról az első benyomásról az első benyomásról az első benyomásról az első de az első benyomásról a két minak valamilyen-milyen deodorja van, és tovább ez a villan, ha röjjellek már. Bárpedig az üzleti életben a befektető pénzünkvézet a első benyomás egy adott vállalatról. annak menedjeléből mindegyiket. A menedjel az üzleti tervek jelesző utat be. A pénzünkvézetet, meg a később emlékező protékjai befektetőt nem az érzése, hogy hány diplomán van, meg, meg a társadalmi beosztásai, nem. Kiába sorol el, tetszék ki azon az ütleti tervek, hogy az ütleti terve mutat meg azt, hogy ezt a kentben vagy. Egy kicsit mindenkit volt már a az ütleti tervényeket. Téldául, hogy döntések vannak benne, úgy doblások, döntések megintotlások, és nem csak a rójakül dolgot tesszük le, hanem a veszélyeket is, meg a kellemetlenem oldalt, a gyenki oldalt is és benne van mindig az alternatív vasszat, a vizsasztalát lehetőség, a felelődés lehetősége, lehetősége és felképülünk a veszélyt. Többnek között enneket már úgy érintettem ezeket a műhelyi visszatokat. Hát a meneszer a üzleti tervén keresztül állni le, hogy nem lehet az ember, hogy mennyi részveri a piakba az És kérdezépen a felmérészet szerint az üzleti tervet 95%-át nem fogadják, hanem a kidolgozászásról gyenge, azt szerintem, hogy úgy Aztának. Nem szak terület. Ki a kérdések fel, és nem válaszolnak rá, vagy csak a nap az orvos egy használat ügybaszikát, hogy egy üzemiter valóban olyan, mint egy olvasó, mert amely tulajdonképpen tél van viszi a válaszért. Hát ez az hogy itt a tünetei terület a szívban. Mert a szeretném kérni az azok esetben, a pénz intézetbennek, a pénz az ütleti telt képítőtényel az egy, az fogalmazdani kérdőjület. Százak nagyság legben szerepelnek az a kérdések, zögnel az olyan jellegű információkat kérnek, amelyeket én itt a bölgbe tisztel, de szerkeztek. a bank azért kíváncsi ki erre kérdőt ember, akarja nézni a partner, hogy megfelelő felkészülséggel rendelkezik el, és valóban az az üzleti vállalkozás, amire röldsők kérnek, megállja a piacot a helyét. Egyszer. Na, ez a is, íz számomra, úgy vállalkozó nagyon hasznos. Mert információt az, hogy milyen kérdésekre kell vállalkozni, és információt az, hogy információt az számomra, hogy mire kell felkészülni. Ha esetleg nem vagyok szakmai megfelelően megfelelő Mire állítani. Mire vigyázzak? És még egyszer gondolom, a, a menet közben is kiderülhet, hogy elképzeljéknek, Nem hogy úgyhát a gondolkodat, hogy ők között, még elmond, elmond, a két közárnak, hogy egyszerűen problémában legyenek. Tehát a pénzünk éretten megyek hogy roldra, most folyam, egy elképződre a hosszú egy már kezdik kidolgozni egy Általában már a pénzüttézetek lényegében ilyen az állatkozó fejlesztülő, az állalkozókkal foglalkozó osztályokat, akik hoznak, és eléggé elmenne arra, hogy kiszolgálják a partnokat. Tehát, az adat úgy mondani, kell kialakulni a piacgazdaság igényeinek megfelelő, Azt, az a kell kialakulni, van személyeket. Nyilván nem össze kérdében, hogy kialakult. Én élek kellenek ahhoz, de már valami megindult a, a bankszakában. És tervezékkel egy elég rugdalva szintetik od a bankalatról, hogy ezt előbb úgy hintelenek ügyek csinálni, mert addig nem adnak a földben. Ez elég elég feltétel. Kitelenített el, a felkétel, hát, ah, hogy a bankfelyzet követelni, azik úgy mondják hivatkozán. Áztalakított. Tehát magyarázat, nagyon elényeges, hogy a bankot fordulok. Ne felelő üzleti szerzem legyen és a az ebben a üzleti tervben rögtisztem. Azok esetben előíti a banknetem, hogy milyen az érdeketnek érvá és akkor ne feleljük azt, amit adott esetben emegy érdekben hallgatunk való, hogy milyen jogon, nem azt, hogy milyen alakon, hanem, hogy milyen jogon követelnek a banksőre, ez a legférvább olyan használat, amik egyébként mert ezzel megférfi a bankani érdeket. Mi a férteszbenének kíváncsi ennek? Kopp az egyben a válasz ő a fősbe. Adjon a hősbe! Nem. Szóval elnézést érekezden azt akartam mondani, hogy nem egyetetetben kapattaltam, hogy látva a két hősbe. Látva azt, hogy körülbelül a két harmagába nem tudunk válaszolni, elnézést, hogy bőzünk az ember, és így a bankot, hogy neki neki az adatokat, mint három elsőre, annál az úrza jognál, hogy van, hogy küldten egy kapott hit, és rá kell jönni, hogy ez a térdői, engemet rézünk vállalat az engemetítés. Nem kíváncsiabb, a bankat és tevékenységemet szeretné ezzel megalakozni. Szeretne nekem pénzt adni, de olyan belözónak szeretne pénzt adni, aki valóban jól kártáltak ezzel a képzelet. Most teszék született nekközben. Ez magyar választot. Általában egy választodás, kiszab a számos működik. Egy választodás megikévékeny, mi a szemkorban. Tudott hatadásra vagyunk, mert nálunk volt, ilyen, hogy vagyon érzékelés. Aki egy kis, hogy nem volt ezen vagy a vagyonértékelés, a tökértékben tudja azt, hogy elgött, hát milyen módú eredmények lehetnek, de vagyon értsékeny, arról a kettő tették következni, megmondani, milyen szép szétformálra vagyon érzékelés, és milyen végeresként fog ki. Mert itt fogok folyott. 10 forint, vagy egy háromra folyó, akkor tudom, hogy a kérdés. Ellérésének, el, megjelent a világbajnóságaink egy év vagy másfél évvel előtt meg. Az volt a szíve, lefordítom, hagyjuk a pészkef szemét a vagyonérzékelést, üzlet ér értékeléztetni. Tehát nagyon érzékelés, helyett egy vállalkozónál üzleti értékely, higjelentel, most legyen megszöphet. Egy, egy magyar, ott van most egy magyar vállalkozás szentélyeket, nem azt jelenti, hogy 10%-ban, amit a vagyonértékelő legyük. Az arányokkal lehet kikaszkodni a nagy száz. 40% az elsőszámú vezető, a menedzsernek a személye. Mert a bank is a menedzser, hogy beszélj meggyöbbenni Márkos-kal, a bank is a menedzsernek a pénz, mert az X y jó vezető, jó koba pénzzel szállták. Tehát a vezető személye tartozása, a itt a közműködtége nagyfondosára. A másik 40%-ig jelen az állalatnak a szabadmondani stratégiája, de időttan kimozhatunk, már kegyük stratégiája, mennyire van bevezetve a piacra. Azok lesz, pontosan azért szeretnék egy türkésre fethetőt, mert a kérdező engem, hogy bevezetünk egy nyugat európai fiakra, vagy valami távolk-eleki piacra. Úgy 20%? Hát így mondom, a vagyok vagy az egyszer. Előtte van egy példa, annak kinevezvemmel, mert jó barátorak illető, mi itt főik a régi székdarabokról? Nem, nem, nem, nem, Na, ott a a nem, nem, nem, a nem, a a nem, volt a különböző a kölvet, a volt nem, nem, nem, nem, volt, volt volt nem, nem, nem, nem, a több nem, nem, nem, minden nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a nem, nem, nem, hogy azt mondja, beszechett, hogy megvettem a terkét, megvettem a terkedet, hát. defekes, hogy, hogy, a Dehát, hogy, áll, hogy a terkedet, mert a szerelkedi maga a csúbájában. De ott a mert meg a hogy le kell bújni, hogy a kormánynak a szerelkedését. Te hát nem a kormányházat rosszan veszte meg, mert hát, ide fogva építeni, nem tudom, hogy a kormánynak a csúbódá áll, a fogalmam. Hát, Szóval azért ezzel, ezzel tisztága felelítményeket, hogy azon tehetnek így látnak el meg Ilyen az az igaz, akik egy évvel ezelőtt javaslottam, hogy te javaslom, hogy csináld meg a Márkesség Okszájodat, így állj hozzá üzleti készítéséhez. Hát ez több mint egy évvel volt. A az <coughs> kopán hogy mennyi a csodálba hagyják békén, hát már fogok megcsinálni, ennél ennélküli fogok mondani. Úgyhogy egy konferencián egész voltam vele menetkevünk, oldalában töltött, hogy egy igazad voltam. Német közvetítőben egy amerikai szék privatizál engem, nefektetési alapon, és ezzel jönnek az üzleti neki. most kérjük tőlem az üzleti tervet, és most kérjük tőlem a máskették tervet. Te ezt pedig meg, meg kell majd csinálni, Egy évvel ezelőtt ilyen szemötte a tervet. Szóval valamiért kérem, ha privatizálunk a következő lépén, akkor kell már kezdet, mert a következő otthon van, hogy vállalat felváltálás, ott van például a következő beszetőkben, egy archivuszból. Tehát a privatizálás nem egy üzleti terhények. A hiteltakarodt üzleti terhényekkel, a stratégiai beszetetőt keresek, ez a privatizáció folyamatos, stratégiai beszetető, hosszú jánban gondolkozó, vállalati felváltálásban gondolkodó beszetetőt keresekére, hiszen a, a partners érdezi az üzleti terhények. Privatizáció nem legyen küzdvesszük el nélkül. vigyázunk a privatizációban, mert a végállomás. átalakulás, tervezett fejlesztés, privatizáció. Ez a folyamat. Átalakulás arra uta, hogy állami vállalatból, a szelv rendszerben létrehozott központilag vezérel vállalatból, piaci helyzetben működő vállalkodást kell csinálni. Több állami kompromálációkból, működő képtelen kompromisszumból, működő vállalkozás. Ennek egyik a struktúra változtatása, a tervezett fejlesztés. Mindenet tartok, amit elmondhatok, hogy a átvilágítás, a rendszer, a tervezett És nagyon akkor a figyelmet ahol a két ügényre, amit még egyszer elmondok, a marketingre, meg lényegében ez a kontroll rendszer, az ellenőrzése, visszatlakozás rendszerére, hogy itt meg kell építeni a kországi felsőtetetet. És ha ez nem van a felsőtet fejlesztél, 10-15 év múlva történhet a fulgatizása, mi, mi tudom? Tulajdonosi struktúra, változás belép a magánk tőke magánk tulajdon. Hogy most milyen formában, külföldi formában, belföldi formában vezetői fulgatára, dolgozói fulgatára, a kérdés k Kérem szépen, az nem privatizálás, amikor az állami tulajdon ennyi, A Tonté-Szabul önkormányzatra együtt. Végvészül a cég, előtt a cégnek az elnök vegyék meg, az zakulatot, elnök vegyék az zakulatot, hát fogod, hogy a nevén. Az üzleti blogban megjelent, akkor a nyilatkozata, meg vagy azt képe kérem szépen mindig divizionális rendszerben funkcionál. Iggyi Ciolás elnök, legyő igazgató, amikor az állami építőiskai vállalatból adott azóta divizionális rendszerben funkcionál. Hogy itt magyarán egy finn hogy szakértői egységeket fogadtak, hát még az elnök előadások tudatában a divizió divizionális rendszer volt, abban Szóval ezek, bocsánat, rossz az arány, elnézést meg. Elnézést a irányítést. Komol, ne tessék harmadni az ég. De elnézést a építőjük vagyok. No, jó, elnézést a mi. egy építőjük van egy az tevékenykedem. Az azért jó elmondani, légy, a saját közmához az gondolkodásilag legjobban a nemzetközi játszatot át tehát ő az állatorgosi ló, kérem, ahol minden hiba bekövetkezik. Hogy miért az hazaradott? Építőiparokat tudják. Szóval, ha építőipari példát mondok, az az állatorgosi ló, ha építőiparban kimondani azt a fogalmat, hogy marketinggal. Kérem, óriási eredménk, hogy itt van egy pár építőiparok. Ez egy második előadás, mert ugyanilyen körben körbe egy hónapban lezelőtt ugyanazt az előadást megtartottam, ott itt az építőiparokat. Pár darab. Úriás jelent még, hogy van. Már lehetünk kérem, 43 emberről itt szóval nagy hány civitelezői az iskérkarkból. De, kosozzal egy. Egy darab kofajott el, itt ismerősbe bocsánat, azért, hogy a szemzetei lehetődnek játszott el. Így is nem civitelezők. Seminté az, mert ez azt jelenti, hogy a magyar iskérkarkérem úgy meg fogják verni hazai pályán, mint a vászat alut. Tényleg lesz dolgozik. Megmondom a Bárfaszítól, azért, mert vissza, ahol a Trajikúkoló volt, ami természet én benn voltam egy tömegszervezem, de kivétel, nem gondoltam már Szerencsalott barátok, hogy énekben voltam, nagyon bármi még ott volt, hogy a balnak tehát amikor a jelölpásra voltak, a első elköttelen úgy a vettetés, amikor a szördőban át, hogy van a Annyira nem érte, ez már nem fogva az És Ez állva minden. És rétűl beírtam azt, hogy egy tervkészítésre hogy a gondolkodási folyama értékes tapasztalatot ez az, hogy a nagy kérdek. amire ez azért kérlek, hogy abban te emberi lényeg is oda figyelni. A fiatalkozását gondolkodó ember feltétele. Nem véletlenül fogalmazzam el a marketing, hogy egyenleges gondolkodnak. Szolha szóval nincs meg ez a gondolkodás, az azt a, a, a tudás feltételni. További ki hogy kénytelen vagyok spekulálni, kénytelen vagyok a gondolkodás, és jobban gondolkodunk, mint a másikról. Ez a művész. Ha megmozdatsz, a fűt arcseket. A Lehet gondolkodni. Óriási tragédia magyar vonatkozásban, Nagyon sok gondolkodó türke agyféreg nem tudott a hegyes falak és között közötti intervallumban gondolkodni, kénytelenek voltak kimenni, pedig milyen jó lenne, ha az ő gondolkodási eredméket ember segítenének a folyamatot, hogy a piac-gazdaság vagy a piacgazdaság gazdaság a megszeretésre, azért tettem a hogy a magyar állampolgárnak is kisztába kéne lennek a kagyenternek, hogy mi a fiasszakbeszág elvárása, és mit értünk ez a fogalom alatt. Nem a Mária-Díszak egy te jól Ez a fiatal. Egy óriási folyamatot kell elkezdeni, és sajnos nem az én generáció fogja beszélni. No, kérem szépen! Ott vannak a kellemetlen kérdések ezeket, de válaszolni kell. Van-e értelme elképzeléseket, hogyan fog működni az üzlet, kik lesznek a belül? Összekem ki elégíti ki a vásároló igényeket, a legférző fogyasztó igényeket. Hogyan tudok a versenytársannal hatékonyabb a személyfejtelő, ez a stratégiára, a marketing szartégiára képes vagyok-e vezetni személy szerinten ilyen megvan a megfelelő emberi képesztége, tehetségem, tudáson, elköltjű alakért az üzletet vezetek? Kérdezzépen a külföldi üzletemberek a legrosszabb kritikát mondják a magyarokról, amikor azt mondják, hogy ebben az országban az adott szóba fintek lehet. Azt hiszem ezzel egyetértek. Amikor két fogalmat összekeverünk, elkezdjük kikerénk dolgokat mondunk, de a piacgazdasági üzleti természetéből nem lehet finomabbak beszélni. Ugye szükség van a piacgazdaságban. Az ügyeskedés az ide tartozik a végétában. A most ünalkasadik meg a magyar nyelv etimológiája következtében összekelhető, hogy ügyes azonos az ügyeskedőket. Ez nem azon a születek. A pillat gazdaság, az ügyeskedéseket nem azok fű, mert az ügyes embereket megszűnik. Úgy alakul a legátkozunk. Honnan találva az annak a tüntető információkat? Mit jól az, amit mondtam, hogy a három menegyel reggel? Három nagy szakmai területről kell azatok a betelevetlenik. Az egyik, nem akar tovább a tudom, hogy tanulózni, a termelésre vonatkozó itt van. De meg kell tervezni a szemben. Utáni részén keresztítani el, tehát jönnek a piaci információt, és utána a ha harmadik nagy terület. Nyilván a nyerekén kell kapcsolódik, egyik elég a nyelvéboryását, a pint információ. És mi néztam, hogy a három levényel legyel. Kinek Nagyon sok esetben megjelenhet segítsége. Őzettet tudod? A másik ember Hogyan Ez a ügyeket, a fügyeket, a fügyeket. Kínálják, az üzleti fogja el. Tíz ügyesebb csinálják többet, gyönyörűen leírják a Őzettet, a tíz ügyes. Szia! Szia! Szia! a Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! Tehát van egy mockiája az információk csoportításának, amely a termelésre, már kezdünk felékeny, az információ, mint a pénzügyi információkat, a nyereség alakulásának, ráfordítás, árvétel, alakulását hívják. De a pénzügyi fel, vagy a pénzügyi információ pillán, bölcsételet a szülők. Tehát ez, ez nagyon lényeges említése valószínű, hogy egész ügyeket konstrukciójának ez a vázat. Felelni kell olyan szempontokra, hogy mi a termelési kell. felelni kell olyan szempontokra, hogy mi a marketing tervem, és felelni kell arra, hogy mi a pénzügyi tervem. Ebből következik, hogy az a 10 pont közül, ez a három a legsarkalmatosabb, amely a termeléssel az, Marketing útjával és a pénzügyi üzleti tervvel foglalkozik, vagy az üzleti terv pénzügyi részével. A többi az abban a munkában, így mindig rá kiszolgálja meg érdekét. Nagyon lényeges az, hogy információval ebben a hármas struktúrában felérjünk. Az elnözésben általában a termelésre vonatkozó információ, ez nyilván a gyártási üzenetet és műveletet megosztására vonatkozó. Mert az azzal kezdjük, Kérlek szépen, ezekre a kérdésekre válaszol. A gyártási műveletek kerül folytatni. Kérlek szépen, áll a természet. Mi kell veszten? <gül> a politik gyártani tüzér. Egy kúpja a A következő nagyon kegyetlen kérdés. Mi végeztessük oda-alulkozókkal, szállítókkal? Most éreztük, megállít. szóval hogy megállítottuk. Tudod, amikor az oda vagy beszállítók, vagy bezolkozók fejlesztik, ha engem állítani. A nem, -e megfelelő. nem -e megfelelő időben, nem Én felződök a megrendelővel, én felelős vagyok az egész termelésért, teljesítésért, gyártási folyamatért a felelősséget, de akkor, brátség úr, az a szolgálatokat, nem véletlenül foglalkozik a marketing szakma azzal, az, hogy legyőzze valaki, csak a környezetem. Megvalhatja a közvetlen környezetemet, egy mikrokörnyezet szervezik, amire ráhatásom van, és megvalhatja a makrokörnyezetemet, amelyre nincs ráhatásom. Na most a közvetlen környezetemre, a mikrokörnyezetemre, amire ráhatásom van, abban beletartoznak a szállítóként, beletartoznak a szállítóként, az állatszakok közöttük megállni túl, a paracslösszel mondja, a és differenciálhatom. Megvíthatom a kevéti neki. Ugye ez mennyire lényeges kérdésben, azért egy nagyon jó példa van, a van, az a túlzott példája. Mert a magyar miniszternek a, a magyar ügyetek, amit mond, hogy, kézire, hogy a kis ügyetek, amit hogy a kis mert amit hogy a kis a magyar hogy a magyar ügyetek, a kis Hazai beszállítóval gondolkodott a termékek folyamán a autóját, csak nyilvánkére nem tisztázott azokat a terméktereket vállalt. Eddig magyar hitelesítésű előforduló kérdés, hogy a legjobb, nyugodtan mondhatom, hogy európai színvonalú, közösség-európai színvonalú betonkeverő kereszt, ezt szerették volna, nyilván ebből a feltételes módon mondom, nem jött létre az üdvöz, egy kifizetésén venni. Magyarán az volt a feltétel, hogy beszót kell adni, megfelelő minőségben, azt tudták csinálni kérem, mert jó keveset adtak be, hogy tudtak tehát minőségi beszót tudtak előállítani. Mert ezt kérem, hogy az a fogalom, vagy metód, mondjuk Németországon vagy Magyarországon már szél. Magyarországon általában három frakcióból keverik az apaikanyagot, ez a üdvözöl tudta. Mindig egy lejéreztett európai betonkerülőtelet, mert, mert az 10 szülekké karsziozóra állítót a nagyobb. A meggyőzett kocsonok. A beton nem azt jelenti, mondjuk abdolta körülteni gyűlapot. Ez mondjuk a saját katmai területem, az érdösi terület. De érdekez, fogalmatok más jelentenek, mert más a minőség van. Az, ha szabad mondani, sokkal érzékenyebb bizonyos műt, tulajdonságokra, teherkirásra, gyugorlózásokat, aki tatorok tehát így jobb nőződül az a beton, és egyszerűen azok esetben itt úgy keverik a betonkot a külföldi esetben, úgy a keverőterepet, hogy a az ellenbe volt a youtube amely megfelelően az, ahogy a potilhoz a a konzert a a konzert a a példára, a volt, hogy úgy adják a beton, hogy mondjuk kell fél egy, egy félkesztő között, Hadd darab viztel kocsit, és aztán fél négy és fél öt között negyünk így. Tis van? múlva. Akkor hogy nem tudjuk. Ebből két dolog elvonható, hogy termelés mennyire meg van szervezve, vagyis egy ilyen nagyon nehezen megtervezhető belépőzők, amit mennyire meg van szervezve, és hogy, hát ez az így még egy jobb betókeverőterep sem. Tudta kielégíteni, piaci a vállalkozó jó, hát akkor majd én érte mert nerek, nerek, nerek Nem tudta a az az, az az az Tehát, Oldalalkodók, helyreállíthatnak egy nagyon lényeges elemet feleke erre. Hogy miért azt az oldalalkodót vagy szállítót választottam ki, azt, amit kiválasztottam, a termelési tervére egyértelműen zöldetítve van. Indokolni kell. Tehát azért említem, mert itt a szerepeltő oldalalkodók, hogy lényeges lesz az oldalalkodók, aki kijelölöm, hogy a termelését itt leszek, akiket szállítanak nekem, én kicsik leszek azok, mert felelek a munkáimért. Mennyi a biztosíték, hogy a megfelelő tartszág a különbséget tárgyák a fölítat. Nyelsz vagyok szükséglet, ala vagyok szükséglet öntreállítják egy a tervezésre. Mindi teremthetés a felszólásra. És megint egy ölték a pont a felpont, bölcsés arra vonatkozóan, a többet megjelenik a üzletített szükségét. Vásároljak vagy! Tényle! Ugyezanezé például a helyiségesnél, írodatok épületek van. Vásárolok, vagy érle. És kellett a teszemire döntési pont, alternatív döntési pont, vagy vagy, az üzleti terübe indokolni, kell, és elvárják, hogy elmegyenek ezek a szempontok az üzleti területe például egy gépnél, és ha nincs döntés, hogy az, ahogy a gépet megváltak, ezt az a gépet megváltak. Nála, hol van annak a vizsgálatok? hogy nem lenne érdenesztem lehetetlen, hogy kiadék, és hol van annak a vizsgálatok, hogy Miért nem béreled a gépnek? Miért vásárolsz? Az üzleti terv olvasója mindig ilyen kellemetlen bérgépeket szertett, ha nincs megfelelő összók. Ha viszont felképült partner állítja elő az üzleti tervet, a felképült partner csinálja, akkor erre figyel, és akkor a vállalatók, aki király az üzleti terveleket, a stratégiai defekteszi vagy az a bankállat, azért mi hogy ennek szakember tűzik. De csak látsz, ami ponttal. Büztesítelren keresztül tudatkozott, de ezek akkor ülelytik fog arra vonatkozóan, hogy mondjuk egy terv készítésénél milyen ez a kontekciót meg és mire kell odafigyelni a konkrét fogalmazásnál. Te változási pontnál, önkés, hitoklás, másikeket. Nyilván kizárással mértákat tudnak a mért látszikat. Bukkelő szükkék egy összeállítást. Hát van-e megfelelő szakmai hogy tudással rendelkező ember, ahol a szó dolgoknak a, a, a folyamatot termelni, fordáltatnak a Munkafolyamat, területi igényenek megállapítása, majd legint, amit előből mondtak tömtél, helyszégeket, ár vagy idén megvásároljuk, vagy bérbe veszünk. És ezért szépen, nagyon az utolsó, nagyon bogyolult, nagyon komplex, nagyon összetett fogalmat termelés küzemeltetés különféle költségeinek, előirányzása és kerületése. Méken voltak áltatóbbként, abban a közegben, amikor hatószági állrendszer volt, és fiktált módon előírták, hogy azt az állat, hogy kell számítani, Azok esetben hatóság a ezzelben, alapján kötelezően szüksége lett számolni, hogy meghatározott szukazítás közvet alapján. Mozgástérbe volt szolítva a termutatistártos nem az állam irányítja a termelőket. Az állami program végrehajtása, volt egy politika, úgy kellett Amit teszek, a vállal. Amit a búgó, a, eltú, a, a, tészedek, a, elő, a Na most, ehelyett az volt, hogy nem az hanem a törzségre kell a törzség a nem is a hanem a komplex, gazdasági alkatasági termétei Minden olyan madatartási most, amely akadályozza a versenyt, nem a piacot, a berkejtel a berkej a piatot. Amely ellenfond az alkotmánynak, amely akadályozza valami, mert a másik ember emberi jogát, a szabadságát, megfogodik a tétfiatra lépését, tehát kilos bármely homoktól tervezek lépve az való utai, az olyan vállalati egyetüléskúzió, amely akadályozza a versenyt. Ez az a logika az a versenyt a valójában. minden olyan a választ, amely a versenyt akadályoz. Az egy akadályoz az egyéli tabasztágot, akadásági demokránsat irányozat. Azról, hogy a tisztességtelen a monopól hatalommal vitája. Következtetés: a monopolistának itt van egy nagyobb, ö, lényegye, nagyon lényeges, nagyon vezető, mert a madarat, az állami szabályokat. Idéje az, hogy nem a monopólista mert a monopolista az állam törvényeinek szabják. Ez az, amit mondtam, hogy az gazdaságot, amit tud nem lehet korlátozni, vagy ha korlátozom, a társadalom a közérdekében, az állampolgárok érdekében, önöknek az én érdekében is, jogszabályra törvénynek kell szabályozni, többek között ezen ilyen törvények, itt azért, törvény. a törvény, ebben a úzióban a monokótervezetek, magatartását szabályozó elé. Ha az a például ilreális vagy magas áronból, a a eredetek, áron van, a piaci olyanok, hogy az, mint monokótervezetek, az de ez az állami szabályozás a társadalmi érdeket. Tehát kínőszépen, költségeket meg kell tervezni, hogy alkalmányos létre. Költségtapézők, költségt tervezők, költségbe kell tud gondolkodni. Ebben a folyamatban, ami piatnek a külső kölcsönkapszalatában, a nála a vezők fogyasztó kölcsönkapszalatában, a negyegyezéken kölcsönkapszalatában, és ebben a vonatkozásban van az át, a piatból helyette mondom, a piati t a bevőzőt kapcsolódó fogalom, az értékségek mennyit halerandó tibetni igényeknek ilyen értéki, a község hozzán kapcsolható, mint vállalkozó, és tulajdonképpen a piracgazdaságtól tartozó kalkuláció logikája az a gazdasági kalkuláció elvének lévényesítése, hogy mennyi mértékben hogyan, hozadja el községeimek az, az adott fiat. És ez arra összön az engemek, hogy ne külsőszerűen a külsőségeimet csökkentsen, ráfordításaimat csökkentsen, az atmai jelven közvetetik és minél több jelentőszerűen életen. De ez nem legyen kéremtéppen, ha tudtát kérdezni állatokat, hogy ne tudsz veszteni mondani, hogy hol van az árrendelet lenni. Mert <tört> nagy állatok, megáll a fikrát állatok dolgó amely azonja, amit elmondtam, el, hogy az árban meg kell egyezni, jó fikrátok, jó kell lenni, egy szükségesen a fiatom a feladatok dolgó törvényen foglalkoznak, de kell tartani. hogy már is van a fiatok. A kereslet kínálat a fikrénőben. Ne kell tejteni a keresletet milyen keresleti információk, tényező, keresleti fügvénykapcsolatok jellemzik az a fiatot, és meg kell fejteni az én kínálatomat, vagyis a termelésemet, a volumen, a műteti tényezőket és a költségeket függvénykapcsolatba kell hozni. ez az, amit mondtam kéremként meg. a keresleti, a másik a kínálati fügvény. Kínálat. az egyensúly helyzete az ideálisan kibocsátó termékmennyiség, ez a, a, a fiaton ideálisan realizálható áll. Azt kell megérteni, hogy ebben mennyi a gyerekségszartalom, és hogyan tudom ezt elkezdődíteni, nyilván matematikai arra is. És a futallokra arra, mert az a kifejezés szerepel, hogy történt a szervezőket, hogy ez egy nagyon tudatos szakma, kérem történik magyarországon a piratnyában nagyon érkezik, de erre kéne rákozni a vállalkozókat, hogy ügyenik. Tudományos alapján a matematikai egységében megtervezik a tényleges bölcsőjelenet-foglalásokat, analizálják, hogy az egyes hogyan, befelejt, hogy ha az tökentel, hogyan a bölcsőjelenet a szakértői harcfényeket, a szakértői ha ha hogy Ez a szakértői harcfényeket, a szakértői, ha szakértői, a szakértői, a szakértői, a szakértői, a a a a a hogy természetesen ezt a költséget, egyszerűen a kalkulált költséget, mint realizálni kívánt állat, küldtem a fiatalra, és ez a markeket tárgyája az ár, amivel különböző szembenokat, ott át írtunk, amit a te Hogy ezzel bejásolhatom a piaci ki folyamatokat, részt van a rendő részt, és részben a család, helyzetten el kitadik a konkurenciával. Nagyon lényeges, kifejezés van ebbe a látszor az egyszerű mondatban erejtve, amikor azt mondtam, hogy termelés, idevelkedés születéslet különböző, különböző, különböző, különböző eli irányára és tervezé. Újfajta a Körségtelvedő, a nyertsége előre tudatosan meg kell tervezni. Ez egy mindöve? Te Nagyon mindöve. Úgy van, hogy a a szeretném, hogy a figyelőket mindöve. A következő információ, a marketing információ, piac hogy lenni, lenni a piac információja, ahol kicsit kicsit születlenül valami figyelembe lenni, kicsit születlenül figyelemben lenni a piacáoszását. Milyen piacok vannak? Nét piac. Beszeldéki piac, őke piac, gyűltehelyi piac és értékesítési piac. Tehát itt tulajdonképpen bemutatom a piacnak a négy kéleségét, és tulajdonképpen a gőzvetű kéleszet mindenre forradtosan.